Nóri. Egy. Ahogy leparkoltam az autót a Balatonparti luxusvilla előtt, már tudtam, hogy ezt a házat nem lesz nehéz eladni. Az igazat megvalva már nagyon régóta fájt rá a fogam, és boldog voltam, hogy enyém lett a megbízás. Éveket dolgoztam azon, hogy a környékbeliek tudják, engem kell hívni, ha megfelelő vevőre vágynak, Másnak esélye sincs megcsípni egy ilyen nyaralót. Mert akárhogy is több milliós az ingatlan, azért mégiscsak egy nyaraló. Tökéletesen alkalmas arra, hogy életvitelszerűen lakjanak benne, de ennyi pénzért valószínűleg egy külföldi pár fogja megvenni, akik az évnek csak egy bizonyos időszakát töltik majd itt. Volt még néhány percem mielőtt az eredeti tulajdonos odaért volna, így kívülről is volt időm szemügyre venni. Valójában már csak nagyítóval találni a parton ilyen régi villákat, eladott pedig szinte lehetetlen. Kérheted bármennyit, el fogják vinni. Ő mégis ingatlanost keresett, mert azt szeretné, ha valaki teljes egészében lebonyolítaná az üzletet, és ha jól értettem a telefonban, nagyon meg fogja válogatni, hogy kinek adja el. Megértettem. Ha az én családomnak lett volna egy ilyen ingatlanja a város szélén, mégis belátható távolságra a sétánytól, én sem szerettem volna, hogy valami új gazdag, drogos ficsúr vegye meg, aki majd szépen lelakja, és nem értékelik előképpen. Az pedig pláne nem szeretném, gondoltam, hogy szétkapják ezt a különleges, építészetileg is csodás homlokzatot. Nagyot sóhajtottam. Balatoni lányként szerelmese voltam a halvány sárgára festett falaknak, a hatalmas terasznak, a zöld ablakoknak. Még a fenyőket is szerettem. Annak ellenére, hogy tudtam, tönkre a földet, és lehetetlen bármit is ültetni utánuk, ha a tulaj kivágja a fákat. De könyörgök, miért is kéne kivágni a fákat? Miért kéne kiirtani évszázadok óta itt lévő ősparkokat? Persze. A medence miatt. Ha egy csöpnyi jó érzés lenne az emberekben, nem nyúlnának egy ilyen múlt századelei szépséghez. Ezeknek a villáknak már történelmük volt, patinájuk. Inkább megőrizni kellene őket, mint sem átalakítani luxus nyaralóvá. Szinte hihetetlen, hogy ez a ház még mindig az eredeti tulajdonosok birtokában volt. És valahol végtelenül szomorú, hogy a nagymama halála után az egyetlen örökös, aki már Angliában élt, mégis meg akart tőle szabadulni. Úgy hittem, hogy az egykori ügyvéd déd nagypapa, Milinger ödön nem lenne túl boldog, ha látná, hogy az 1896-ban épített villa egy másik család tulajdonába kerül. Ismét sohajtottam. Nekem természetesen nem lehet beleszólásom, hogy kinek adja el az unoka a tóparti birtokot a házzal. De talán annyit megtehetek, hogy megpróbálok a lelkére hatni. Ne a pénz legyen az elsődleges motivációja az értékesítésnél.